Sejam bem-vindos, vocês estão ouvindo Pod Pod 5 Minutos na Estrada com Silmar Jeremia <música> muito boa tarde pessoal vamos comigo para mais cinco minutos na estrada e hoje vamos na carona de extrato vários interpretando nighttime eclipse então quinta-feira semana em pleno andamento chegando quase que aos finalmentes aí e temos de novidade para hoje nada <risos> enfim né como a vida nem sempre traz novidades a gente também é assim. Então deixa eu contar o que aconteceu de pessoal na minha vida hoje pela manhã. É, levei minha filha ao médico. A história é até bem interessante, olha só como são as coisas. Minha esposa teve uma crise aguda de dor nas costas devido a um problema que ela tem. E há um mês, mais ou menos, ela começou a ter essas dores, se queixava em casa e tal, até teve que se afastar um pouco do trabalho para poder se recuperar. E então a minha filha Maria, que tem cinco anos e meio, é, há umas duas semanas atrás começou também a se queixar de dor nas costas, dor nas costas quando levantava pela manhã, Não queria fazer as atividades dela, queria só ficar perto da mãe. Então, começamos a ficar um pouco preocupados, né? No começo achamos que era um pouco de mãe. Aí... Enfim, vamos nos certificar levamos a, a pequena no médico hoje pela manhã. A, a pediatra dela fez todos os exames clínicos. E não detectou nenhum sinal de, de, de alguma restrição de movimento, alguma coisa assim. Coisa que a gente já tinha notado, né? Porque apesar de ter queixado de dor nas costas, ela não deixou nenhum nenhum momento de fazer as peraltices que toda criança nessa idade adora fazer, né? Da cambalhota, ficar de cabeça para baixo, correr o tempo todo. Maria, que aliás é uma criança bastante ativa, muito viva. Então... É, terminado o exame, ela pediu que a, que a Maria e a mãe é, saíssem da sala e ela conversou comigo explicando que o que a Maria tinha ou tem é uma dor psicológica, que ela está se acomprazendo da dor da mãe e se solidarizando com ela. Uma dor solidária. Ela tá sentindo dor porque a mãe tá sentindo dor. Para mim foi uma lição, né? Aprender que uma coisa dessas pode acontecer principalmente com crianças. Eu já tinha ouvido falar em dor solidária, mas enfim nunca tinha presenciado nada de perto, né? Mais uma lição aí que os filhos ensinam para gente. A pequena Maria teve dor solidária com a mãe. Muito bem, vamos para mais uma tarde de trabalho, movimentada, mais alguns minutos estarei chegando ao, ao meu trabalho. Pessoal que é, gostaria de saber onde eu publico meus trabalhos, onde pode acompanhar a produção de conteúdo que eu, que eu procuro fazer... Artigos semanais sobre retro gaming no Meio Beat Games, www.meiobit.com Pode acompanhar também o meu projeto, meu projeto diário para 2013, onde eu me comprometi a escrever um conto, uma pequena história todos os dias. É, esse pequeno projeto, pequeno grande projeto, né? Ele está sendo publicado em www.366contos.blogspot.com. Por que 366 e não 365? Porque esse projeto foi inspirado no projeto 366 músicas que o amigo Nick Ellis é levou a cabo durante todo o ano passado. O ano passado era um ano bissexto, né? portanto, 366 dias. Inspirado nele também como forma de homenageá-lo, eu me comprometi, então, a escrever 366 pontos nesse ano de 2013, apesar de não estarmos em um ano bissexto. Uh, onde mais? O meu perfil no Facebook sempre tem novidades por lá, é, Várias, vários pequenos projetos que eu faço, Lá também tem a página de publicação deste, deste podcast desse experimento de podcast e você encontra você pode assinar este podcast PodPod Pod, 5 minutos na estrada em www5 www.cincominutosnaestrada.blogspot.com É isso aí pessoal tenham todos uma boa tarde bom trabalho para quem vai trabalhar bom descanso para quem vai descansar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 Meep, meep.